Лише 1985 року київське видавництво «Радянський письменник» насмілилося випустити у світ другу книжку новел опального житомирянина «Ідучи вулицею». Через п'ять років Дніпро публікує третю книжку зі знайомою назвою «Дві криниці». У усіх названих книжках – видрукованих радянськими видавництвами, немає, зрозуміло, випадів проти влади, немає проявів горизвісного українського буржуазного націоналізму, того, за що сиділи деякі друзі Євгена. Він і сам говорив, я ніколи себе не зараховував до борців. І тут же додавав, але й не полохався. Та в цих книжках є найсильніший прояв боротьби. Прониклива правда. Про таких письменників писав Євтушенко. Ти не з борців? І хто таке сказав? Є боротьба хай в тихій та правдивості. Тож Олексій Опанасюк мав усі підстави сказати про Євгена Концевича. Це громадський діяч, це мужня людина, це честь нашого Житомира. А за словами Даниленко, Концевич – культова постать українського дисидентського руху. Досі йшлося про Євгенову билетристику, а в 2000 році до свого 65-річчя письменник випустив у Житомирі першу книгу публіцистики – літературної критики і мемуарів «Тутешня кава». Євген Концевич – Дочекавшись вибореної ним і його однодумцями незалежності України, нині повний творчих задумів. Далі я став вихоплювати деталі. Ім'я Євгена Концевича нерозривно пов'язане з поняттям Житомирської прозової школи в сучасній українській літературі, як ім'я одного з її зачинателів і яскравих представників. Та й за віком він у цій когорті, досить умовно представленій в антології «Вечеря на 12 персон» 1997 рік, є найстаршим, можна сказати, патріархом. У цьому контексті варто кинути, бодай, побіжний погляд на феномен Житомирської прозової школи. На даний час найбільш ґрунтовною спробою її осмислення є вступна стаття «Золота жила української прози» Даниленка до згаданої антології, що характеризує цю школу як лабораторію сучасної української прози, де ведуться експерименти для протидії чужим культурним агресіям. Якщо вперше словосполучення «Житомирська прозова школа» було вжито критиком Наталкою Білоцерківець, дещо іронічно, Якщо деякий час спеціалістам вбачався міф про Житомирську прозову школу, то нині згадане слово сполучення перетворилося в термін і свідчить про явище, яке стає звичним у вжитку літературознавців. Про це говорять такі об'єктивні фахівці, як учасники семінарів під орудою Лисяка Рудницького при Києво Могилянській академії. В епіцентрі сучасної української прози опинилися дві опозиційні літературні школи, які змагаються за вплив на літературний процес. Це Житомирська і Галицька, чиєм ведучий каналу 1+,1 Родик. Житомирська прозова школа на сьогодні має не регіональне, а загальнонаціональне значення. Житомирська проза як літературний феномен твориться нині не обов'язково на Житомирщині. Серед її представників поруч із житомирянами в обласному розумінні Євгеном Концевичем, Анатолієм Шевчуком, Геннадієм Шкляром, Юрком Гудзем, Василем Врублевським, Єй кияни Валерій Шевчук, В'ячеслав Медвідь, Євген Пашковський, Микола Закусило, Григорій Цимбалюк, і Одесит, Володимир Ярчук. Але, безумовно, ця школа не могла б виникнути, якби її витоки не були заземлені тут, на добродійному Древлянському ґрунті, де виколисували свої таланти такі проза, як Михайло Косач, Касян Гранат, Василь Земляк, Василь Кучер, Михайло Рубашов, Олександр Гученко, Михайло Степанюк, Наум Тихий, Павло Шпита, Микола Колесник. Без цього коріння, який без інтелектуальної тусовки Бориса Тена, який, не будучи сам прозаїком, зумів згуртувати навколо себе братів Шевчуків і Концевича і плекати їхні здібності за несприятливих умов. Без творчості нині працюючих житомирських прозаїків Олексія Опанасюка Миколи Ярмалюка, Анатолія Журавського та інших, без усього цього не пішло б у ріст пагіння Житомирської прозової школи. І не дало б такої